Deznădejdea Și iar, și iar scornești în drum prilejuri Să-mi în mine pliscuri să mă înhațe, Ba vii cu un zefir cu spini în lațe Ba înflorești venin rotund pe vrejuri Vulturi de foc cu gheare tari și hoațe Pucioasă clocotită în vrtejuri, Smârc ticalos cu putre de gâtlejuri Curvie cu desfrâuri dulci pe brațe în duhul meu capcanele ținșirui, Cu molima ta sângele milbântui, Dar când și când din scrumul meu te birui, Te prind de gât, te zgâțui și te vântui, Culeg un strop de rouă și mă mirui, Surâd o clipă lumii și mă mântui.